Jemi sot në vazhdim të lexheratës urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e KQ-ja. Java ne ka luar e pam pozitën e lart vlerën dhe rëndsinë që ka urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e KQ-ja. Fillimisht e pam se urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e KQ-ja është një punë e ndershme të cilën e ka pasur Çdo i dërguar i Allahut prej njeriu të parë Ademit alayhis salam e deri te profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Urnimi në të mirë ndalimin nga e keqja është një prej cilësive karakteristikave të njerëzve të devotshëm. Është një prej cilësive karakteristikave të njerëzve të zgjedhur urnimi në të mirë dhe ndalimin nga e keqja është një karakteristik e veçant e besimtarve të sinqert dhe është e kundërta e atyre besimtarve monafika hipokrita. Ndërsa sot, inshalot e ala, do të flasim fillimisht se urnimit në të mirë dhe ndalimin nga e keqja është një prej shkacheve që Allahu gjeleshanu hu të në ndihmoj neve, të gjitha të besimtarë musliman, të cilët urdhnojnë të tjiret në të mirë, dhe i ndalojnë njërzit nga të kqiat, ata e kanë një përgzim, ata e kanë një lajmrim, i cili i gëzon ata, e a i lajmrim e a i përgzim vjenë prej Allahu gjeleshanu hu, se ata do t'i ndihmon Allahu gjeleshanu hu. Ata të cilët përpiqen që të ndalojnë të këqijat në shoqërinë tonë, ata të cilët përpiqen që të mësojnë njerëzit në punë të mira dhe të mbara, ata të cilët shpesh herë ndeshen edhe me kundërshtime, edhe refuzime brutale apo banale, ata leta din se ata janë fitimtar. Edhe pse kta që urrhojnë të mirën ndalojnë nga e keqja ta shpesherë e bjen që sharak, shpesherë e bjen edhe në pozit palak mush me para familiarve, fillimisht, pastaj para fqinve, mizve dhe dashamirve, pastaj bjen në pozit palak mush me shpesherë dhe para masës, para populates, po këta leta din, se këta do t'i ndihmonë Allahu gjellëshanuhu, këta leta din, se Allahu gjellëshanuhu do t'i forconë në tokë, do t'i banë në ata t'i fuqishëm dhe autoritativë, Dhe tha Allahu jalla shanu. Wala yansur yansuruna Allah men yansuro. Inna Allaha qawiyun aziz. Vërtet, Allahu jalla shanu. Dotin dihmanata besimtar te cilat e ndihmuan rrugën e Allahut. Dhe Allahu është i gjithfuçishëm. Dhe Allahu është ngadhnyes i fitimtari. Pastaj tha Allahu jalla shanu. Alladhina in makannahum fil ard e kamu s-salah, wa atavu s-zeka, wa amaru bil marufi, wa ne hau anil munker, wa lillahi aqibatul omor. E ata të cilët, kur Allahu u amundësën vendosin në tokë, dhe i bëndë të qëndrueshëm në tokë, e falin namazin, e japin zekatin, urnojnë në të mirë, dhe ndalojnë nga të këshiat, Allahut i takan për fundimi qështjeve në mënyrën ma të mirë. Allahu jalla shanuhu dot indihman ata besimtar musliman te cilet i plotsoin kto katër kushte do ti ndihmon dhe ato ti bën të fort në këtë botë po do ti shpërblim edhe në botën tjetër ata te cilet i plotsoin kto katër kushte qe dalin nga kto ajete kuranore nga kapitina el-Hajj dhe kto katër kushte jan falja e namazit dhonia e zakatit Ornimi në të mirë dhe ndalimi nga gjda e keqe. Dhe këtyre njëzve, Allahu a mundësan që të odheqin të tjirët. Këtyre njëzve, Allahu a mundësan që të mbajnë edhe pushtetin dhe të jenë të fuqeshëm në tokë. Këtyre njëzve, Allahu a mundësan që të përhapin islamin dhe u a mundësan atyre që të kenë autoritetin edhe pozitin e njëzve të ndërshëm. Dhe muslimanët e vërtet, ata të cilët e barten mesazhin, ata të cilët e hapen kufirin jashtë gatishullës arabek, dhe depërtojnë feja islame në lindje dhe në perëndim, Allahu ju dha autoritet, Allahu ju dha pozitë. Dhe poziti autoriteti i tyre ende sot është i freskët në mesin e muslimanëve. Dhe ja se si e përshkruajnë të krishterët gjendjen e atyre muslimanve, të cilët e kanë falë në amazin, e kanë dhonë zekatin, kanë urnu në të mirë dhe kanë daluen nga ekeqja. Njeri prej u dhecëve romak, i qujtur dërëndjani, e dërgoj një ushtarë të krishterë, para beteje së jermukut, që të shkoj tek muslimanët, të i përgjaj ata, të i inspektoj ata se qëfar po bojnë muslimanët, para kësoj beteje të madhe, e cila pat një ndikim të madhe në historin e muslimanve. Dhe kë u shtari krishter, fshehtas, shkaj u fut në mesin e muslimanve, dhe u fut në një tend, në një qadër, në një shator, i cilë kishte qenë, i thot, u fut aty, dhe aty e ka loj një natë të plot, dhe një pjesë të madhe të ditës. Dhe pasi, E përcolli me vëmendje gjendjen e muslimanëve, çfarë po bënin ata natën, çfarë po bënin ata ditën. Ky u kthye për di këtu musliman. U kthye te komandanti i ti, tij Daranxhani dhe tash po i raporton se çfarë ka pa po te muslimanët. Dhe i tha: "O komandantim, un po vën gani popull shumë interesant, të cilët po faleshin natën" dhe po agjerojshin ditën, po urnojshin në të mië njënë i tjetërin, po edhe po endalejshin nga të këqiat njënë i tjetërin, ishin të but gjatë natës, mirë po ishin loana, trima gjatë ditës, dhe nëse ndonjeri prej tyne ishte hajnë edhe po vjedhke, a i udheci tyne po ja prejnë të dorenë, o nëse ndonjeni për e ty ne përbojke po prostitucion kurvni, atër e u dhejëtësi po për e gzekutajke para masës, për ta shua në vend fjallën e vërtetë Allahut gjëllëshanuhu, dhe për ta realizue shëriatin ligjën e Allahut, dhe për të larguar njerëzit nga haramet dhe pasimi i epsheve. Komandanti dërëndjani, pasi i dëgjëj këto fjallë, nga oshtari i ti, e ka plej frika, dhe tha, pasi që, ti përthua këto fjalë për atë popull, nga i cili po vjen, atër e duhet të dim, se token do t'a u dheqin, këta njerëz të mirë, këta njerëz të devotëshëm, këta njerëz të cilët rruhen prej mkateve, prej gjenave, dhe token do t'a u dheqin, dhe do t'i forcon zoti, këta njërës që ne po i luftojmë, edhe pse komandanti krishter e pranoj realitetin, e pranoj të vërteten, kjo e vërtet që sëtë runa zëtë ndoshta më hojët edhe nga një pjesë e muslimanve. Dhe pas betejes, betejes se madhe, ku fitimtar duelen muslimanet, mbreti Roma Herakliu, që ishte në Antakia, e mori lajimin dhe u hithërua shumë, u mërzit shumë, dhe i të baj prisat e ushtris, disa u dhe hetësa nga mesi i ushtris e ti, dhe ju drejtua atyre me këto fjal, të mjërët dhe të shkretët ju që humbet betejen. Tregom një prat popullë, Tregomni për ata musliman, po thët Herakliu, që farë njëzë ishin ata, a ishin si kur na kështu me i po? Ata ju përgjegjen i than po, ata ishin me i po kështu, gati si kur ne. Atër Herakliu i pyeti, a i popull, a ishin ma shumë se ju, në numër shumë atë mal, apo sa ju? Ata i than o um mbreti jon, ata ishin shumë ma pak se na, na ishim shumë fishi i ati populli. Atër Herakliu, u pëzmatue dhe huidhrua dhe ma shumë, e tha e pse pra ju me humë prej tyne, pse ju me humë luften, pse ju me humë betejen, dhe asë njeri prej ushtarakve nuk guzën të që të përgjigjej, e mori guzimin një prej ushtarakve një prej matë vjetërve që a ishte në mosh, dhe i tha, o mbrej tynë, ne humbëm prej tyne, sepse ishëm të pabarabartë, Ata faleshin natën Gjatë betejes Natën kërë kishim pushim Të dy paltë Ata ngriteshin edhe faleshin Në betej Ata ishin agjeruashum Agjera ishin ditën Ata e zbatojshin premtimin Që për epshin janë i tjetërit Ata e urnojshin në të mien janë i tjetërin Dhe ndalejshin nga e kesha janë i tjetërin Ata ja falin janë i tjetërit Kur gabonin Ndërsa në anën tonë, po thëtë kjo është të rakë u i vjetër, ishte e kundër ta. Ne pinim alkal para edhe gjatë betejes. Ne dëfreshim, bënim prostitucion kurvni, me themra që i këshim marë për me në ngritë moralin luft. Ndërsa ta largoheshin, ne e thenim premtimin, ndërsa ta e realizonin, ne i dhunanim ata nëse i gjenim do një prejtyne. Nëse e zhenim do një prejtyne, i dhunanim. Ne organizonim në të këqe dhe i ndalonin njerëzit nga e mira dhe ne bënim punë me të qellet e hidhronim Zotin ndërsa ata bënin punë me të qellet e kënaqshnin Zotin. Dhe ne në fund bënim shkatërrim, e bënim fesat në tokë. Kështu Ibn Kathiri i përshkruan fjalët e Herakliut dhe oshtarakve në librin e tij El Bidaje wal Nihaje. Pra, të dy këto raste shihet qartë se një prej atyne punëve të mëdha, të rëndësishme, edhe para betejave vendimtare është urnimi në të mirë dhe ndalimi në keqja. Et tek ne, tek ne vllazën, kush është sot më i miri? Kush është sot më i dashur? Ai që ta bën rrafsh. Ai që tliman. Ai që t fundos edhe ti përfundon. Për ty e është majmiri Edhe qka po thojnë disat pa ditur Po unë në tanë e veç këshërë Ski nevojnë i këshirë punë të huja Edhe ju ha gjallartë po hejnë i fel Shumë po ju interesojnë Kuska po bëne, tek po bëne Qka po mërzitë në ju Këshë një punë të ju E fanë e qatë namazë qatë të. Dhe të thëtë lunë e rolin e qëshanave Lune e rolin e qëshanave Ndërsa këta që i si pobojnë të këshia harameve Këta lunë e ro ta le dalin sken. Azlozen. E kemi thënë dhe po e themi paf. Wallah ti je i bindur. Çaj që ndalën prej të keqës. E çaj që të këshillon për të mirë, çaj ta do qaj rafsh, të mirën. A çaj që vetë ta vën rrafsh. Edhe të lën tyn haram atë. Oxh, sikur ai mjeku që po të thë ty se je i diagnostifiku me kancer dhe kanceri e ka vërhësuar tëm trupin tim, edhe ai po thot mirë, mirë, ti vesh vazhdoje kështu. Derisa të ham këtej, ka me të hëngër kanceri. E në fund, në fund ti po shkon. Mjeku po e vazhdon jetën e vet. Edhe ai hoj, edhe ai bekimtar, edhe ai intelektual, apo kush do të thot ai? Çë vesh të lmon edhe ta bën rafsh edhe në të keçen. Ti dije se në mërin drejkt ai po thot tonë tysta do të miren, as po më intereson. Bash direkt nuk guxoj me thon. Po nërin drejkt e thot në kta do të miren, sa ia çafon. Andaj vllazën, mundahuni t'jeni të sinqert. Kur dikon e këshilloni, janë kushtet që sela do të më plotsu kur unë nom në të mirë, ndalojmë nga e keçi, ndoshta do i përmendim doni Xhuma. Por kalim si po e përmendi. Kur dikon e këshilloni diçka, Fillimisht vet, ruaje veten ai ato asije. Nëse është për mirë, do të më çen atë mirë. Nëse është për keq, nuk do të më çentin atë keqe. Jo sikur disa baballarë, cigaret këtu Gargipa i dhezen, e djalit më bë me të pa po me cigare, Tanuku kryet sikur pulës. Jo ti nuk ja kryt veti mës parapri, sepse bjangu nuk kryt djalit apo vajzës, ti vetë të e ke e ke e ke ngjit haramin, edhe po e e, e ndyt shtepin a djalë ne vajzën pianuk ose reis a huwa je kam rëjat po e xhia po i pin cigaren do hanë te po i pin po por çka ti shumë mirë ai paske sikur qysh je vet edhe reja ti kje ku fa problemi këtu s'është çka me bodoçi po s'provohen s'po janë vet e po i kanë dëm të edhe reja të këç se këta që vet janë këç e kanë dëm të edhe reja ta nuk kanë e fa problemi i madh ose vet vet nuk mson është i ri ka 40 vjet nuk mson nuk kryen shkollë e fëmine rejtë do ditë për shkollim rehe vetën maspari vetën rehe, pëse s'pomësën vetë pa i kombo 14 që habo që i këmbo 14 shkati e registro krye shkollën edhe 5 letë një pa që e bo edhe 6 letë një pa që e bo ose i ka bo 5 letë, 6 letë nuk di me ledzu kuran arabisht e ta bion e përveshi djalin mos ma bërë se s'ka sukses, se zvjena i po ti ka për vetën ta në përveshi edhe hajdem se i kuranin me gjithë djalin të në këto Aho, që kanë shku dhe vjetë. Ato që kanë shku i shala, ke kaluë e në bereqetë. Po, këto që ka dëtë vindash të shikojmë ku jemi. Pas ta i vlazen, o <coughs> dhejtë si muslimanve, komandanti gjithmon fitimtar, Khalid i Nivellidi, dhe ju për Khalid i Nivellidi, këni dëgjuë shumë, është i vetëmi komandant, që kur humbje skapsuë, kur ka qenë musliman, ka fituë, po edhe pa hi në islamë, Kër ka luftu kunder pegamerit, ka fitua. Khalid i një velidje ka u dheqë luften e uhudit, që ju ka mshu, mshu ma shpin e muslimanve. Ka dol fitimtar. Edhe kër ka shenë një shpat për shpatave të islamit. Dhe kër i shtakua me një kshiltar të mbretit Romak në Bakarin, ndër të tjera i të regon se qëfar popull janë muslimant. Dhe i thotë falenderimi i takon Allahu Gjellësha në hu i cili në ka bo umet popull që kërë e shohim njëri unë, nëse është për me urnua në të mirë, thët e urnojmë në të mirë. Po nëse është në të keshën, thët e ndalojmë, e largojmë nga keshëja. Po thët në ka bo zotin umet një popull që kërë bojna gjynahë, i pranojna ato. Edhe i kërkojmë falje Allahut që të në i falë gjynahët po në ka bo zotin i popull që e adhurojmë Allahun, e adhurojmë Allahun si zat të vetëm, duke mos i bo shakati. Dhe në ka bo Allahu të jemi krenar dhe të mburëm e në këtë fe, është fjala për në fe në islamë. Andaj vlazen, edhe ne duhet jemi prej atyre, të cilët, fillimisht mundohemi me përmirësu vetën tonë, nëse vetën e regulojmë, Besam ne qen shtëpiat tona është shumë lehtë. Se ti kur je në rregull, kur veten tënde e ormën të mirë e ndalën nga keqja, e ki lehtë edhe gruan, edhe fëmijët me urrënuan të mirë, edhe me ndalun nga keqja. Po kur vet nuk je në rrugë të Zotit, ti Allahu nuk të bën të fort, në tok, nuk të bën autoritativ, nuk të bën qëndrueshëm, po të bën dëvogel edhe pse si ti mëlesh me pas 2 metra dhe me pas 150 kg prapë i vogël në syrin e të tjerëve. E mas problemi është që e kemi humb një pjesë e popullatës. E kemi humb autoritetin edhe pozitën para gruas edhe para fëmijëve. E ktu është problemi më i madh. Se na smundemi masën edhe popullin me drejtue për drejtue vetën edhe familjen në radh të parë. Andaj vllazën sot ka or koha që Frenti kanë marr në dorë grath. Dhe ato një pjesë e madhe punojnë në të këçh dhe po ndalojnë nga emira. O e mira. O vllazë, a dini që tash më shkuan as dite nëpër shtëpiat e muslimanëve, më i thon 70% serialë shikojnë. A dini pse? Se mbron ju Kaik, ni ni ni ni ni ni episod, edhe tash Nuk e di është para dita mas dite, po në duket mas dite është, dutë me, me me shiku mas dite. Edhe shkon, buri ka done, e thët ullë që atjetët, muzbojhëm se i ka edhe 10 minuta, 20 minuta, 50 minuta. E ka marrë komanden shpe, edhe telekomanden e ka marrë gruja. Edhe thëmija ka shkon, gjithmo thëmija shkon ka është ma mrapsht, shkon ka rrugë e nanës, edhe shumë përthojnë po valane se nga i gruën, e nga nga nga nga nga nga, e nganë nganë, sikuraj të regimi që është, tha johoj, tha ja kthej fjallën, qysh, tha kurum shtitha me punua, se me ilajen, tha e ndëgjaj, po kurum shtet me ilajen, ose me bo punen edhe tuk nua, tha i thamë, ne kry punen e kry, a me knus knaj. Dhe me thonë, punen e kryn kë, është buri zoti, a mo me knu nuk në, nja kthejn fjallën ngruës. E kjo, nështë ta pak është edhe që sharake, po, Kjo është gjendje e mirë e disa prej muslimanëve. Jemi popull që pranojm hakun e, hak, e përmendëm edhe më herët. Dhe nëse gratë na në këshillojn hak, se fatin namazin xhami dhe të kap gryja për dore çe derthët falun xhami. Thuajse ornazoi. Meni herën do të jojë. Se është marë edhe mirë. Nëse vjen Ramazani, edhe Tihana ja ta hjek bukën, thotë sikim e hungë kish shtëpi se këtu ka Ramazan. Thuajse orna, këtu banoi but, se si jeni hak, jeni gabim këtu ti. Am gruaja me shtime kryesoreale. Gruaja me shtime në përçantë tregtarët i moshtit tash edhe në Prishtinë ka filluar mos zhënuese përpara me 2 kilometra ke qytetit, tash rrobon 2 kilometra e ti shtetit herat, herat, herat në hera qendër, edhe për një fustan apo për, për një diçka tjetër, është një problem i madh. Është një problem i madh. Andaj për më opo autoritativ në radhë par do të më shën fetar. Se edhe komandanti ushtrisë dhe general nëse i pos je me fe, je i pa fe, je pa bindin zotin, Wallah, s'tjep Allah e autoritet, s'tjep Allah opozit. Andaj, e lusim Allah unë gjeleshanu hun që të ne mundë thën neve që të jemi prej aty në moslimanve shqiptarë t'i veni, edhe pse nështat do t'jemi pak, po që urnojmë në të mirë edhe ndalojmë nga keqëja. Dhe lulosim Allahun xaleshanuhu që të forcojnë të gjithë ata besimtarë musliman kudo që në botë janë, në veçanti në vendin ton, që urdhnojnë të mirë edhe ndalojnë nga e keqja. Dhe lulosim Allahun xaleshanuhu që ta shton numrin e atyre të cilët urdhnojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Allahu na falë neve për ndritën dhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. والإسار المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاستاذ الله زمسهراني سأورني من التمير ذن دالي من قاكتشا është një prej shkaqeve që Allahut nai fal gjënahet që Allahut nai fal gabimet tona. Sot Rasullullah sallallahu alaihi wasallam fitnërrej në ahlehi w malihi w jarihi tukferha as-salat w as-sadaqa w al-amru bil ma'ruf w nahi anil munkar. Gjënahet e burrit që i ban familjen e tij apo në pasurinën e tij apo në fshinsinë e tij i fshin namazin, i fshin sadakaja dhe i fshin urrimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Po ashtu mos harani se urrimi i të mirë dhe ndalimi nga e keqja konsiderohet llogaritet sadaka, lëmoshë tek Allahu xhallahu xanuhu. Dhe këtë ta keni parasysh ju që nuk keni më dhon sadak, ju që nuk keni parë, më dhëm Ta kini parasysh se kini një, një, një, një girologari që në të kontë kini shumë pare. E ajo është urnimin e të mirë e ndalimin nga keqja. Për ata në hadithin e bu dherrit radhi Allahu anhu thët se disa nga shokët e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem i than ati Ja Rasulallah dhe hebe ahlut dothurin bil u gjurë oj dërguri Allahut, ne te i kalun këta pasunikat me sevapë e me shpërblimë. Ne te i kalun, pra disa për i muslimanve, ju ankur Muhammed a.s. Se ja o te i kalun aty në pasunikat me shpërblimë e me sevapë. Dhe i thënë Muhammed a.s. Ju sallu kema në kemanu salli, ata po falen që shpo falmi në. Wa yasumuna kama nasum. Ata po agjerojm, çish po agjerojm, na. Wa yatasaddaquna bifudul amwalihim. Fa'tafadhum po po sadak me at pjes pasunis që po jetë pran, që nas po e kemi. Çka tha Muhamedi alayhis salam? Çka tha ky mësues, ky pedagog i madh? Çdo herë jo hap ke derën njerëzve, nuk i lej ke njerëzit ë të privuam apo të ndaluam prej punëve të mira të cilat i bënin të tjerët. Do tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون عنو كي كا بوث الله ده پر يوه دي شكا كي يموني مذان صدقان إن بكل تسبيحة صدقة نجدى تسبيح كا صدق ده ما ثون سهر تثوه سبحان الله كياش صدق وكل تكبيرت صدق سهر تثوه الله أكبر كياش صدق وكل تحميدت صدق ده سهر تثوه الحمد لله كياش صدق وكل تهليله صدقه ذا saher qe thu la ilaha illa allah kjo es sadaka dhe ti po jap sadok wa amru bil ma'ruf sadaka edhe urdhnimin e të mirë e urdhon njerëzit të të mirë kjo është sadaka wa nahyu anil munkar sadaka edhe me ndaluan njerëzit nga të këqijat kjo është sadaka andaj vllazën japni sadak duke urdhnuar të tjerët në të mirë dhe duke ndaluen nga keqja, dhe duke thonë Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber, La, Ilaha, Ilallah, të gjitha këtojen sadaka. Dhe në hadithin e umu habibës, që është gruja pe i gamberit, sëllallal e sellem, dhe me këto po e përfundojmë për sotë, shihet qartë se sa evlefshme është urdhënëesa në të mirë dhe ndalimin nga keqja. Ka thon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fjala e bin Edem alaih alahu, çdo fjalë që fol i biri i Ademit, çdo fjalë që fol robi i Allahut, është kundër tij, jo për të." Përveç këtyn e fjalëve, cëllave: "illa amrun bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar wa dhikrullah", përveç urnimit të mirë, ndalimit nga e keqja dhe përmendja e Allahut. Këto fjalë nuk janë kundër teje. Çdo fjalë tjetër që e foltin për dëshmërinë tënde, këto do të gjinden si kundër argumente për ty ditën e gjykimit. Ndërsa urnimin e të mirë, ndalimin nga keqja dhe përmendja e Allahut, këto janë tri fjalë të cilat do të gjinden ditën e gjykimit për ty e jo kundër teje. Allahun e lutim që të na ndihmon, që të na forcon dhe që të na bashkon në rrugën e drejtë, në rrugën e vërtetë.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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة